17. Детектив Ігордію в узол. Решту дня Ізідор витрачає на відновлення. Смиренні медики ніяк не хотіли його відпускати, доки не накачали синбіотичними нанодокторами. У голові безладна мішанина думок, що розлітається в біч, тож коли він повертається додому, в бере гору і юнак падає в ліжко. Він пізно прокидається після дового сну без сновидінь. На жаль, відпочинок не приносить жодних відповідей, тому Ізидор довго сидить за кухонним столом, дивлячись на світ крізь вікно, намагаючись зібрати докупи розрізнені факти і зрозуміти, як пов'язані між собою цадик, злодій час і палаци пам'яті. На шпалерах у промінях яскравого денного сонця знову виблискують хитромудрі ешерівські джунглі. Його думки перериває життєрадісний геволод запит. «Доброго ранку!» – вітається Лін. «Угу». Могикає Ізідор. Його сусідка по квартирі вдягнена охайніше, ніж зазвичай. В її вухах виблизькують сережки. Вона усміхається Ізідору і починає готувати у фабрикаторі сніданок. Іспанський омлет. «Кава та страви?» – питає вона. «Так, залюбки». Ізідор тільки зараз усвідомлює, що вмирає з голоду. Гаряча їжа повертає йому трохи душевних сил. «Дякую». «Будь ласка. Схоже, тобі це було потрібно. А знаєш, я придумав твоєму ім'я. З набитим ротом, каже Ізідор. «І як ти його назвав?» «Шерлок», – дівчина сміється. «Хороше ім'я. Чи можу я поцікавитись, як просуваються твої детективні справи? Про тебе знову писали у віснику. Вечірки, злодії та смерть – насичене у тебе життя, мсьє Бутреле. Ну, Ізідор масажує скроні. У ньому теж є злети і падіння. Правду кажучи, я вже не знаю, що роблю. Усе так заплутано. Я не можу збагнути, що робить цей злодій, і чи злодій він взагалі. Лін м'яко стискає йому руку. «Ти в усьому розберешся. Я це знаю, напевне». «А ти як? Щось сталося?» «Ти виглядаєш якось інакше». «Ну», – каже Лін, проводячи пальцем по дерев'яній стільниці. «Я декого зустріла». «Он як?» Езідор відчуває несподіваний присмак розчарування. У ньому є щось неправильне, і юнак його ігнорує. «Це ж чудово. Хто знає? Побачимо, як воно складеться. Це вже давно тягнеться, і ми вирішили нарешті визначитися». Вона усміхається. Але я сподіваюся, що це триватиме достатньо довго, щоб влаштувати тут якусь вечірку. Якщо приведеш свою дівчину, ми можемо разом щось приготувати. А зоко взагалі їдять? Просто спало на думку. Наразі це трохи складно. Я навіть не певен, що можу назвати її своєю дівчиною. Шкода це чути, каже Лін. Кумедно, але хай би яким розумним ти був. а бурні справи все одно важко розплутати. Зрештою доводиться розрубувати цей гордій вузол. Один удар і все готово. І вже не так складно. Ізідор підводить погляд і перестає жувати. А знаєш що? Ти геній. Він ковтає шматок, допиває рештки кави і біжить до своєї кімнати, щоб узяти пальто. Він лагідно поплескує Шерлока по голові і кидається до дверей. Ти куди? Вигукує Лін. Знайти когось із мечем? Відповідає Ізідор. Цього разу колонія зоку здається надиво непривітною. Верхів'я, грані та виступи скляного собору колючі й гострі, і топчеться біля воріт, розмірковуючи, що слід робити. Агов. гукає він. Нічого не відбувається. Як же воно працює? Треба просто подумати, казала Піксель. Він торкається холодної поверхні брами і уявляє обличчя Піксель. Пальці починає поколювати. Прилітає відповідь раптова і жорстока, набагато агресивніша, ніж колись через перстень сплутаності. Іди геть. Повідомлення супроводжує відчуття, схоже на фізичний удар, пикучий ляпас. Піксель. Я не хочу з тобою розмовляти. Піксель, давай зустрінемося, це важливо. Важливі речі мають термін придатності. І я теж. У мене справи. Вибач, що не виходив на зв'язок. Просто навколо коється якесь божевілля. Можеш мене впустити. Або вийди сама. Це ненадовго обіцяю. За 20 хвилин я вирушаю в рейд. Даю тобі 10. А тепер з дороги. Що? З дороги! Щось величезне проходить крізь браму, поверхня мерехтить і вкривається брижами. Піксель їде верхи на масивному чорному звірові, схожому на велетенського шестеного коня, вкритого золотими і срібними пластинами, з налитими крою очима і гострими білими зубами. Сама вона вбрана у вигадливі обладунки з широкими самурайськими наплічниками, а на лоб насунута страхітлива маска. На боці висить меч. Істота пирха і на ізідора змушуючи його відступити і притиснутися спиною до колони. Піксель спішується та поплескує звіра по шиї. Усе гаразд, заспокійливо каже вона. Ти вже знайомий з Циндрою. Епічний скакун видає страшний рев, що відгонить тухлятиною і дзвенить у барабанних перетинках Ізідора. Я знаю, що ми поспішаємо, звертається Піксель до звіра, але тобі не обов'язково його їсти. Я з ним і сама впораюся. Істота розвертається і зникає за воротами. Даруй, каже Піксель. Циндра хотіла особисто сказати, що вона про тебе думає. Зрозуміло. В Ізідора підламується коліна, і він сідає на сходи. Брязкаючи обладунками, піксель схиляється над ним. То про що мова? Я тут подумав, починає Зідор. Серйозно. Він кидає на неї докірливий погляд. Я маю право з тебе глузувати, каже вона. Так це працює. Ну гаразд. Ізідор глитає. Слова застригають у горлі, злипаються в роті, здаються неоковирними. Він пригадує, як читав про Демосфена, видатного оратора, який практикувався у мистецтві промов, тримаючи в роті маленькі камінці. Ізідор подумки перекочує їх у своєму роті і починає говорити. «У нас нічого не вийде», – каже він і робить паузу. Піксель не відповідає. «Я був з тобою, бо ти не така, як усі, продовжує юнак. «Я не міг тебе прочитати, я не міг тебе зрозуміти. Якийсь час це було весело, але насправді ніколи не було по-іншому». Я ніколи не ставив тебе на перше місце. Ти завжди була фоном, стороннім голосом у моїй голові. А я не хочу так про тебе думати. Ти заслуговуєш на краще». Вона дивиться на нього з похмурим виразом обличчя. Та за миті Зідору свідомлює, що це лише удавана похмурість. «Це все, що ти хотів мені сказати? За весь цей час сам додумався?» «Взагалі то», – каже він, мені Шерлок допоміг». Вона кидає на нього здивований погляд. «Не зважай». Піксель сідає поруч із Ізідором, ставить меч на одну зі сходинок і спирається на нього. «Я теж багато думала», – мовить вона. «Мене в тобі найбільше приваблює те, що від тебе старішини ладні гристи стіни. Кумедне видовище. А так, між нами немає сплутаності, жодних уз. А ще ти трохи повільний». Піксель показує йому язика і прибирає з його чола пасмо волосся. Непутящий, але симпатичний. Ізідор коротко і різко вдихає. Щодо останнього, каже Піксель, це був жарт. Або типу того. Деякий час вони нерухомо сидять пліч-о-пліч. -пліч. Бачиш, усе не так складно, продовжує Піксель. Давно треба було це зробити. Вона дивиться на Ізідора. Тобі сумно? Ізідор киває. Трохи. Вона міцно його обіймає. Бронепластини боляче врізаються в Ізідорові груди, але він усе одно обіймає її у відповідь. Ну гаразд, каже вона, стаючи під брескіт металу. Мені треба йти вбивати монстрів. А ти, я чула, маєш упіймати злодія. До речі, так. Пам'ятаєш, ти казала, що можеш розповісти, хто такий джентльмен? Це теж був жарт. Я ніколи не жартую, мовить піксель, піднявши меч, коли йдеться про справи кохання і війни. Ізідор дістається околиці запиленого кварталу і надсилає цадукові співспогад. Я знаю, хто ви. Потім відсідає на шезлонг у маленькому скверику неподалік від межі, де починається колонія і камінь поступається діамантові. Він заплющує очі та слухає хлюпотіння води, дозволяючи розумові полинути за звуком. І вмить сам відчуває себе водою, яка тече по скелі, і схоплює образ, що завжди вислизав. Той розгортається в його голові, немов гігантська сніжинка. І це його обур'є. Здіймається вітер. Ізідор розплющує очі, і з теплової хвилі виходить джентльмен. На тлі водограю повільно згасає аура на насмугу. Його маска виблискує на сонці. Сподіваюся, це щось важливе, каже він. Я дуже зайнятий. І усміхається. Даруйте, мадам Раймонду. Але є речі, про які нам треба поговорити. Срібна маска тане на вистянкуватому обличчі рудоволосої жінки, мірою того, як вона зв'язує їх неухильним геволод контрактом. Жінка має втомлений вигляд. Гаразд. каже вона, схрестивши на грудях руки. Її голос нагадує дзвіночок глибокий і мелодійний. Я слухаю. «Як ти здогад?» – я схитрував, – говорить Ісідор, попросив про послугу. «Піксель, ну, звісно. Це дівчисько так і не навчилося тримати язика за зубами. А я сподівалася, що твоя гордість не дозволить тобі її розпитувати». «Є речі важливіші за гордість», – парирує Ісідор. «Схоже, ви не настільки добре мене знаєте». «Здається, ми тут не для того, щоб захоплюватися твоєю кмітливістю. І очевидно, тому, що ти хочеш подякувати мені за порятунок своїх місків». До речі, будь ласка. У неї холодний голос, і вона уникає його погляду. Ні, каже він, ми тут для того, щоб розгадати одну таємницю. Але для цього мені потрібна ваша допомога. Стривай. Раймонда надсилає йому співспогад. Ізідор приймає повідомлення і раптом пригадує різкий запах, схожий на сморід з огнилої їжі, яку батько колись забув у майстерні. Що це було? запитує Ізідор. Те, що незабаром буде у всіх містян, відповідає вона. Продовжуй. Я думав про криптархів відтоді, як ви про них згадали. Вони маніпулюють екзопам'яттю, так? Так. І тепер ми знаємо, як це працює. У них є свого роду майстер-ключ, що дозволяє їм читати кожного, хто був смиренним. І ви з ними боретеся? Так. І ви співпрацюєте зі злодієм Жаном Лефламбером. Хай би ким він був. Раймонда дивується, але киває. Так, але... До цього я ще повернуся. Те, що він зробив з Унру, було отриманням доказів, правильно? Треба було порівняти його свідомість до і після проходження системи Воскресіння. Побачити, чи відбулись якісь зміни. Фактично, ви найняли його зробити за вас брудну роботу. Інопланетного злочинця. Раймонда притискає до рота кулак. «Так, ми це зробили. Але ти не розумієш». «То поясніть мені», – перебиває її Ізідор. «Бо я знаю, чого він хоче. І можу зробити так, що у нього нічого не вийде. Я можу оприлюднити ваші оборудки, і довіра до цадиків буде підірвана». Довіра. Вірхай вона. Йдеться вже не про довіру. Мова про правосуддя. Ми можемо їх здолати. Нарешті ми маємо зброю, щоб їх перемогти. Усі ті справи, над якими ми працювали, гоголь-пірати, чужинські технології – це все вони. Є й гірші речі, про які ми навіть не знаємо. Можливо, кожне рішення голосу. Не про таке мріяли революціонери. Ми й досі раби. Раймонта наближається до сходів і нависає над Ізідором. Для тебе це лише гра. Не дивно, що ти зійшовся з дівчинкою з оку. Розплющ очі. Так, ти виграв, ти переміг. Молодець, у тебе все вийшло. Але у нас є важливіші справи. Не просто чергове розслідування, а справедливість для всіх. Її погляд стає жорстким. Тобі ніколи не треба було битися. Ти завжди був під захистом. Я почала працювати з тобою, аби показати тобі, що... Раймонда прикушує губу. Показати що? Питає Зідор. Що ти хотіла мені показати, маму? Як і раніше, Раймонда здається йому незнайомою. Спогади про те, як вона його покинула, залишаються недоступними. «Я хотіла показати, що у світі є погані люди», – каже вона. «Хотіла переконатися, що ти не станеш таким, як…» – у неї зривається голос. «Та, зрештою, я не могла більше дивитися, як ти наражаєшся на небезпеку. Тому і відмовила тобі». «Я вважаю, що люди, які приховують правду від інших, – говорить Ізідор. Нічим не краще за криптархів». Він гірко всміхається. Ти теж далеко не все про них знаєш. Вони маніпулюють не лише голосом. Вони сфальсифікували геть усе, навіть історію. Ти посилаєшся на революцію, Думай, вони її вигадали. Он роздогадався про це. Якщо зіставити деталі, то стає зрозуміло, що все це фейк. А він добре покопався. Будь-які спогади про революцію походять з екзопам'яті. Жодному з них не можна вірити. Ізідор глибоко вдихає. Я бачив королівство. Мені знадобилося багато часу, щоб це усвідомити. Але все воно вміщається в одну коробку в колонії Зоку. Це симуляція. Джерело всіх спогадів про королівство. Будівлі, артефакти – це все лише декорації. Ось так. Ви працюєте на Зоку. Вони працюють на криптархів. Тому хай би що ви планували, ви все одно працюєте на них. Він вдивляється в неї і згадує ряд облич на батьковому барельєфі. Тож вибач, якщо я сприйматиму всі твої вигадки про минуле, але те пішло-то про майбутнє. З деяким скептицизмом. Я лише хотіла захистити мене. Ізідор мало не виплювує слова. Це те, у що хоче вірити тато. Захистити нас від чого? Від того батька, вигукує Раймонда. Того справжнього батька. Вона заплющує очі. Ізідоре, ти казав, що знаєш, чого хоче злодій. Що це? А ти не знаєш? Просто скажи. У лабіринті є дев'ять споруд. Він спроєктував їх, коли був полем серніном. Ці споруди якось пов'язані зі смиренними атлантами. Існує механізм, що їх поєднує. Крім того, злодій замовив дев'ять годинників з особливим функціоналом. Можливо, завдяки цій технології він віддавав накази смиренним у підземеллі. Споруди є частинами якоїсь машини. Я не знаю, що вона робить. Думаю, це якось пов'язано з екзопам'яттю. Дев'ять споруд? О, Боже! Вона хапає Зідора за плечі. Коли ти про це дізнався? Якраз перед нападом гогольпіратів. Значить підсумовує вона, «Криптархам це теж відомо. Ось ось може статися дещо жахливе. Треба поспішати. Поговоримо пізніше. Вирушай до безпечного місця. Наразі це колонія Зоку. Залишайся там з Піксіль. Скоро там буде гаряче. Але це не обговорюється. Вирушай туди просто зараз, або я сама тебе віднесу». Раймонда перетворюється на джентльмена і злітає в повітря, перш ніж Ізідор стигає відповісти. Ізідор дивиться її у слід, а потім знову сідає. Він звик до того, що земля рухається під ногами до постійного м'якого погойдування міста. Проте зараз це нагадує балансування на краю величезної прірви, що раптово утворилася на місці ублієта. Юнак намагається зібрати думки докупи, але серце калатає так швидко, що важко зосередитися. Поверхня здригається, лунає страшенний скрегіт. На маленькому майданчику розлітається бруківка. Ізідор падає на землю, прикриваючи лице руками, гуркочуть циклопічні машини під земелля, і на мить виникає відчуття що місто – це тонкий шар життя на грубій шкірі гігантської істоти, розбурханої бджолиним укусом. Раптом усе стихає так само швидко, як і почалося. Машина – злодія. Долаючи тримтіння й памороки в голові, Ізідор підводиться на ноги і кидається в бік лабіринту. Містом прокочується відлуння поштовху. Більшість пошкоджень суто косметичні. Будівлі в облієті мають каркаси з розумної матерії. Але саме місто припинило рух. Невідступний проспект заповнюється галасливим натовпом. У повітрі повисає гомін тисяч голосів. Щось сталося в лабіринті. Над дахами будинків у небо здіймається хмара пилу, а за нею вимальовується нова споруда – чорна голка за вишки в сотні метрів. Ізідор намагається проштовхатися крізь натовп. У медишні люди позабували закрити геволоти, і його звідусилю точують широко розплющені очі, нервовий сміх і затамований страх. Ще один довбаний мистецький проект. Розмірковий голос грубуватий чоловік у павучій масці, спершись на своє таксі. Точно вам кажу, це добаний мистецький проект. Можете мене туди відвести? Питає його Ізідор. Не вийде. Садики уже оточили район, самі погляньте. Ізідор простежує за його поглядом і бачить, як оточена тепловим серпанком зграє садиків, створює над лабіринтом щось на кшталт щита. Вони, мабуть, геть сказилися, бідкається таксист. Знаєте, що вони утнули? Надісла мені співспогад. Такі смердючі, що капець. А тепер ось це. Одна з садиким, кокактриса, кружляє над найближчою агурою. Її голос, здається, лине звідусіль, немов із самого повітря. «Не довіряйте голосу», – оголошує вона. «Нас надурили». Кокактриса розповідає про криптархів, про маніпуляції з голосом, про таємних правителів і пропонує співспогад, який може від них убезпечити. Вона розповідає про гоголь піратів, наводить докази маніпулювання свідомістю і показує результати дослідження розуму Унру. Вона запевняє, що садиким подбають про безпеку екзопам'яті і обіцяє, що криптархи будуть знайдені та притягнені до відповідальності. У натовпі зростає гнівний гомін. Поки вона промовляє, Ізідор проглядає трансляцію публічної екзопам'яті з проспекту. Кокактриси на стрімі немає. Видно лише натовп, що слухає порожнє місце. От Лайну. він. Вони її блокують. Раптом приходить співспогад від голосу він навалюється з такою приголомшливою силою та емоціями, що Ізідор ледь не падає на коліна. Юнак пригадує, що цадиким поширюють брехню, що вони агенти ЗОКу, і що ЗОКу хочуть знищити життєвий устрій у Блієта. Голос завжди звучав як натяк, настирливе нагадування про список справ. Але зараз це директивний насильницький рупор, закарбований у свідомості спогад, який неможливо ігнорувати. Ізідор згадує, що треба повернутися додому і вімкнути повну приватність геволоту, поки ситуація не нормалізується, і що несправності в роботі міської машинерії пов'язані з незначною активністю фобоїв, якою займаються відповідні служби. Ізідор трясе головою. Ці спогади нав'язують йому провину, і він виривається з них, наче із сипучих пісків. «Це неправда!» – бурмоче таксист, спотираючи скроні. «Це неправда! Я чув, що вона казала!» Лунають крики. На краю Агори розгоряється бійка. Група чоловіків і жінок в революційному однострої штурхають юнака у вбранні стилі зоку. «Зоківський сраколейс!» – вилають вони. «Квантовий курвій!» Хвилі злості та насильства ширяться натовпом. Але є і інший рух. Повільний потік людей, що мовчки крокують в унісон. Біля Ізідора проходить пара. Науко середнього віку. В обох дивний скляний погляд. «Вона мала рацію», – думає Ізідор. «Це не гра». Він штовхає таксиста. Плачу мегасекунду якщо швидко довезете до запиленого кварталу. Чоловік блимає очима. «Ви збежеволяли! Ці люди якраз йдуть туди, щоб розтрощити все надруски!» «Тоді нам краще дістатися туди першими», – каже Ізідор. Таксист примружується на юнака. «Слухайте, а це хіба не ви підручні того цадика? Знаєте, що тут обісокоється?» Ізідор набирає повітря в легені. «Міжпланетний злодій будує пікотехнологічну машину із самого міста», тим часом як криптархи оволодівають свідомістю людей, щоб їхніми руками знищити колонію зоку, аби не дозволити садикам скинути їхню владу. Випалює він. Я хочу зупинити обидві сторони. Юнак робить паузу. А крім того, я підозрюю, що злодій – мій справжній батько. Таксист тупо витріщається на Ізідора. маніти, видавлює він. «Поїхали!» Павокеп зривається з місця вовшалена комаха, умить залишивши проспект позаду. Такси зрізає дорогу через лабіринт і несеться вулицями карколомними стрибками. Над лабіринтом нависає чорна голка. Навколо неї досі кружляють кілька цадиків. Сам лабіринт має такий вигляд, наче велетенські руки перемішали його частини, як блоки дитячої головоломки. Тут і там видніють зруйновані будівлі та понівечені вулиці. Усюди снують жовті смирені рятувальники і медики, але їхні рухи не скоординовані та безладні. По всій екзопам'яті пробігають химерні хвилі спалахів дежавю. Запилений квартал нагадує снігову кулю. Його оточує квантова сфера, яка викривляє все всередині, роблячи будівлі зоку витягнутими і сюрреалістичними. Всередині цієї бульбашки все рухається, складається, змінює форму. НАТОВ марширує в напрямку сфери вулицями внизу, але скидається на те, що їхні зусилля будуть марними. Це не може бути планом криптархів, думає Ізідор. Вони не позбудуться зоку, просто натравивши на них натовп. Далі дороги нема. – повідомляє таксист. – Повертаємо назад? – Крізь цю штуку ми не проїдемо. Просто підвезіть мене якомога ближче. Водій висаджує його у провулку неподалік від кванточкового поля. Воно схоже на мильну бульбашку, тоненьку, але невимовно об'ємну, і вигинається до неба, як райдужний вертикальний горизонт. «Щасти – Щасти! – каже таксист. – Сподіваюся, ви знаєте, що робите. Ноги павукеба висікають іскри з тротуаром, і таксі вихором летить геть. Ізидор торкається бульбашки. Вона здається невагомою і гладенькою, але, що сильніше він на неї тисне, то сильніше вона його відштовхує. Кожен поштовх закінчується лише ковзанням по її поверхні. Він думає про піксель. «Пусти мене». «Жодної відповіді». «Я хочу поговорити з найстаршою», – вголос каже юнак. «Я знаю про королівство». Як у нічого не відбувається. Аж раптом бульбашка піддається під його рукою, і він ледь не падає. Ізідор проходить крізь неї. На дотик вона така сама, як і мильна бульбашка – мокра і лоскітлива. У колонії зоку панує сум'яття. Діамантові будинки складаються, зменшуються і змінюють форму, наче паперові замки, які розбирають, аби повернути в коробку. Крізь метушаться найрізноманітніші зоку. Від обличчя хмарах нанітів до зелених монстрів, що маніпулюють матерію за допомогою жестів. Перед юнаком з'являється сфера завбічки з людину. Вона, не би, лопається всередину, із неї виходить піксель, усе ще в обладунках та з мечем, у неї похмуре обличчя. Що там відбувається? питає вона. Наш рейд скасували, а всі з оку готуються до евакуації. Я б тобі повідомила, але. піксель безпорадно торкається каменя з оку. Знаю, знаю. Оптимізація ресурсів. Гадаю, ми на межі революції, каже Зідор. Мені треба поглинути. О, чудово! тішиться піксель. Сподіваюся, цього разу тобі вдасться її добряче розлютити. Кванточкова бульбашка доправляє Ізідора і Піксель до печери Скарбів. Тут теж кипить робота. Чорні куби відриваються від землі і зникають у сріблястих порталах. Посеред цього дійства витає найстарша. Велетенська блискуча жіноча постать з незворушним лицем, оточеним нібом коштовності. «Юначе», – вітається вона, – «ми завжди раді тебе бачити. Але мушу сказати, що ти обрав не надто вдалий час». У неї той самий глибокий теплий голос зрілої блондинки – яку Ізідор зустрів на вечірці. Ізідор піднімає очі на найстаршу, прикликаючи весь свій гнів і зухвалість, на які він здатен перед пост-людиною. Навіщо ви так чинили? Чому допомогли криптархам? Піксель шоковано витріщається на нього. Ізідор, і ти про що? Ти знаєш криптархів, про яких сьогодні розповідали садикім. І пам'ятаєш той й який, за твоїми словами, створив Драздор? Так от, це і є королівство. Саме з нього походять усі спогади мешканців Облієта про революцію та минуле. Це все справа рук твоїх з оку. Це неправда, її очі палають. Це якесь безглуздя. Вона повертається до найстаршої. Скажи йому. Але найстарша не відповідає. Це що жарт? Не вгамовується піксель. Ми не мали вибору, мовить найстарше. Після протокольної війни ми були зломлені. Нам було потрібне місце, де ми могли переховатися від соборності і залізати рани. І ми уклали угоду. Здавалося б дрібниця. Нам властиво переписувати минуло і спогади. Тож ми дали їм те, чого вони хотіли. Піксель хапає Зідора за руку. «Ізідори, присягаюся! Я нічого про це не знала!» «Ми створили тебе за їхнім образом та подобою, щоб ти могла жити серед них», пояснює найстарша. «Тому ти не могла знати більше, ніж вони». «І ви просто взяли і дозволили їм робити все, що заманеться?» питає Зідор. «Ні», – зітхає найстарша. «Коли ми побачили, що з цього вийшло, нас охопили деякі... До кори сумління. Тому ми створили садики, надали технології та допомогу молодим ідеалістам Ублієта. Ми сподівалися, що вони стануть противагою криптархам. Вочевидь, ми помилялись, а цей ваш злодій усе в кінець заплутав. Скажи мені лише одне, просить Ізідор, чим це місце було раніше? Найстарша витримує паузу, її врівноважене обличчя затьмарює смуток. Хіба це не очевидно? відповідає вона. Ублієт був тюрмою.